Kafirun Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. Altı ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. ya Peyğəmbər, Sənə bir il bizim bütlərimizə ibadət et, Bir ildə biz sənin Rəbbinə ibadət edək deyən müşriklərə de. Ey kafirlər, Mən sizin ibadət etdiklərinizə, bütlərə ibadət etmərəm. Siz də mənim ibadət etdiyime, Allaha ibadət etməzsiniz. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm. Siz də mənim ibadət etdiyime, ibadət edən deyilsiniz. Sizin də öz dininiz var, mənim də öz dinim.